Сторінка 41. Зветься між стін'єю. Колись наш король товаришував із королем між стін'ї, паном між Вони ходили один до одного в гості і навіть разом виїжджали на мишече полювання. Та відтоді, як пан підван познайомився з королевами, ця дружба припинилася. «Пан Міжстін дуже образився і тепер хоче переманити наших красунь до себе». Тільки Нострибонець вимовив останні слова, як пролунав тривожний крик блакитної королеви Омеляни. «Рятуйте!» В розломі стіни промайнула блакитна сукня Хмаринка. «Моя лялька!» – подумки скрикнула Агнія. «Де її тепер шукати? І що скаже мама?» Гості гомуніли, Мар'янка і полуниця рюмсали. Пан Підван грізно насупився, оголивши шпагу. «Що ж робити?» – нервово бормотіла чорна королева і навіть зламала своє гарне віло. «Хто врятує умилянку? А чи ми лише іграшки?» Та ось погляд чорної королеви впав на розмальовану господиню. «Постривайте, ну! Ось хто не іграшка!» Вона може допомогти. Як це не іграшка? здивувався Стрибонець. Полониця почервоніла. Мар'янка опустила очі. Панна Ельмінія, насправді, це наша господиня, дівчинка Агнія, затуркутіла вона. Але сьогодні ми, тобто я, вирішили взяти.